Ötödik fejezet Beszélgetés a műsorpolitikáról Csucsu és társai beszélgetést folytatnak a tévé műsorpolitikájáról a műsorigazgatóval. Meglepő bejelentés a gigasztár versenyről. Ahogy Tök és Ruca asszony kilépett az ajtón, bundás! Felháborodva fordult az igazgatóhoz. Hát ez hallatlan! Ez a hájas madár levegőnek tekintett minket. Legszívesebben beleharaptam volna. Ja, kérem a pénz, mosolygott a mógus. Ha tudná, mennyi pénze van ennek, még a bőre alatt is pénz van. Az meg is látszik rajta mondta a piros szalagos cica, aki eddig semmibe sem mert beleszólni. Az a zsírja, nem a pénze, helyesbített csúcsú. De szeretnénk többet hallani a műsorpolitikáról. Erről Mr. Silver, a műsorigazgató tudna bővebb felvilágosítást adni, mondta a mókus. Mint egy vezényszóra, Kinyílt az ajtó, és egy feltűnően jól öltözött ezüst róka lépett a szobába. – Hello, fox! – fordult feléje a mókus. – Éppen rólad beszéltünk. – Hello mindenkinek! – üdvözölte, felemelt kézzel a róka a jelenlevőket. Hallottam, hogy megérkeztek, és mindjárt ide siettem hogy megbeszéljük a programjukat. Találkoztak már az öreg lányal. Ha arra a kövér libára gondol, találkoztunk már vele, morgott bundás, akit nagyon sértett kutya önérzetében, hogy ennyire lekezelték. Látom, nem lopta be magát a szívükbe, vigyorgott a róka. Hát igen, kicsit öntelt, de megteheti, különben nem mindig ilyen. Este ő is ott szokott lenni a játékkaszinóban. Meglátják, ha iszik egy kicsit, nagyon kedves tud lenni. Na de térjünk a tárgyra, mert ha nem tudnák, önöknek fontos részt szánok a bárány tévő műsorában. Örülök, hogy megbeszélhetjük a műsort, szólalt meg csúcsú adjunk elő? Sanzonokat? Countryt? rockot. Nekem mindegy. Csak szokatlan és feltűnő legyen. Vigyorgott szilver. Az a jó, ami meglepi a közönséget. Azt akarom, a kutyák nyávogjanak, a macskák cincogjanak, és az egerek ugassanak. Csak... Egy egér fog szerepelni, és az én vagyok, mondta Egbert. Akkor maga fog ugatni, mondta ellentmondást nem tűrő hangon a róka. Nem baj, ha nem ért hozzá, ma már a televíziókban főleg olyanok szerepelnek, akik nem értenek ahhoz, amit csinálnak. Ez tetszik a nézőknek. Akiknek pedig nem tetszik, azok nem mernek szólni, nehogy azt higgyék, hogy el vannak maradva. Különben fordult csúcsúhoz és bundáshoz, maguknak lesz még más feladatuk is. versenyt akarok indítani, ez nagyon érdekli a közönséget, és magukra szükségem lesz a zsűriben. – Csak nem megasztárokat akar kiválasztani? – érdeklődött elképedve bundás. – Megasztárokat? – Ugyan dehogy! Hol vannak már a megasztárok? – Gigasztárokat fogunk kiválogatni! Ez fontos része lesz zenei programunknak. Jó lenne, ha segítenének jelentkezőket toborozni. Nem baj, ha nem tudnak énekelni, nem baj, ha rossz megjelenésűek, vagy közönségesek. Vannak azért sokan, akiket megbotránkoztatnak ezek a műsorok, vitatkozott bundás. Nem számít, csak nézzék, mondta Fox Silver. Mindegy, azért nézik -e, mert tetszik, vagy azért, mert felháborodtak rajta. Csak a nézettség a fontos. Miért olyan fontos az? Kérdezte csúcsú, aki azt tartotta, hogy a művészet az első. Mert ha sokan nézik, akkor sok reklámot lehet mellette bemutatni, és a reklámokért sokat fizetnek. Eddig azt hittem, a televízió legfontosabb feladata, a helyes tájékoztatás az eseményekről. Szólt közbe Egbert. A róka elkezdett nevetni, Úgy, hogy a könnyei is potyogtak. Tájékoztatás! Micsoda ostobaság! Nem tájékoztatni kell a közönséget, Hanem híreket kell velük közölni. Nem hírekről kell beszámolni, hanem híreket kell gyártani. Érdekes híreket, amelyek nem mutatják őket. Nem az a fontos, hogy igaz legyen, ha sokszor mondják, úgy is elhiszik. De nekem sajnos mennem kell. Kérem, gondolják végig, mit akarnak előadni, és holnap közöljék velem. Azzal elindult az ajtó felé, de ott visszafordult. Kellemes volt ez a beszélgetés önökkel, viszontlátásra. Este találkozunk a kaszinóban, mondta, azzal kiment.